בדואר. שלום, כמה עולה בול לגרמניה? בדואר אוויר? כן. מכתב עולה שני שקלים, וגלויה שקל אחד. תן לי בבקשה שלושה בולים למכתבים ושני בולים לגלויות. עוד משהו? זה הכל. שלום, אני רוצה לשלוח שלוש גלויות. כמה זה עולה? לאן? אחת לברזיל ושתיים להודו. כל גלויה עולה בדואר אביו שקל אחד. בסדר, אז תן לי בבקשה שלושה בולים.